Nekünk a Kispest, és most ezúttal egy, egy sorozatból kicsit kilógó adással jelentkeznénk, ugyanis itt ül körünkben Bozsik Péter, akit azért hívtunk meg, hogy, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy november 28-án lenne édesapád 100 éves, tehát Bozsik József 100 éves lenne, és ennek keretében egy ilyen rendezvénysorozat is elindul most a Bozsik Centenárium, emlékév keretében, akkor lehet így mondani, aminek az egyik első rendezvénye lesz november 27-én a Kispesti Futballházban egy tárlat megnyitása, ez a délutáni órákban lesz, amiben a Kispesti Futballház emlékezik meg, vagy a Kispesti Futballház egy tárlata emlékezik meg a Bozsik Józsefről. Ide nagyon sok szép dolgot kaptunk tőled, amiket itt láthatnak nagyon sokan, lehet, hogy először, mert eddig máshol voltak, és most végre itt vannak. Tehát visszatértek Kispestre ezek a dolgok, és akkor újra láthatóak lesznek. Valamint lesznek még egyéb rendezvények, de erről majd szerintem a Péter fog mesélni. Valamint egyébként köszöntöm Kasszás aki szintén itt van velünk, ugye ő a Budapest Honvéd történésze, és vele fogunk itt beszélgetni Péterrel, a Bozsiki Józsefről. De akkor szerintem akkor kezdjük azzal először, hogy ebben a, hogy ebbe a sorozatban milyen események lesznek még, Szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok, és a kedves hallgatókat is. Köszönöm szépen a meghívást, jó egy kicsit újra Kispesten lenni, és a Kispestről, a Honvédról beszélgetni. Hát egy évvel ezelőtt hirdette meg az Aranycsapat testület elnöke Lomnici Zoltán úr a centenáriumi évet, és hát az elmúlt 10-12 hónapban több kisebb-nagyobb rendezvény volt már, utánpótlást tornák hazai, mint, mint nemzetközi viszonylatban is. A, a csúcspontja tulajdonképpen ennek a centenárium évnek ez következik majd most, az elkövetkezendő hetekben, napokban, amelynek az egyik nagyobb eseménye ez a, a kiállítás megnyitó, illetve maga a kiállítás. Amit, amit majd ti fogtok itt prezentálni november 27-től, illetve hát talán most már mondhatjuk, hogy, hogy lesz egy, egy szoboravató is itt a Kispest aréna, Bozsik aréna előtt valamikor a közeljövőben, megtiszteltetés ez a család számára, hogy édesapám kap egy szobrot itt Kispesten, itt a róla elnevezett stadion előtt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy megkoronázása lesz ennek a centenáriumi megemlékezés sorozatnak. Ugye hát Bozsik Józsefről nagyon-nagyon sok dologban elnevezve. Kezdve a 85-től a Kispesti pályát is Bozsik József Stadionnak, vagy most már Bozsik Arénának hívják, a, az MLS fiatal programja szintén róla van elnevezve, akkor a Nyiregyházán Akadémia viseli a nevét, Labdarúgó Akadémia. Nagy, számos dolog van elnevezve róla. A Honvéd Akadémiára vezető Bozsik Sétánynak hívják. Így van, hát, és egyébként mennyire szép, hogy a Puskás-Ferenc utcában található a Bozsik Aréna. <gül> igen, hát ez egy, egy a, ennél szebb címe, nem is tudom, hogy létezik-e <gül> csapatnak. De ezek csak nevek, de hogy mit üzen nekünk ma az a, az a Bozsik József, aki, aki most lenne száz éves, és, és lassan már közel 50 éve nincs közöttünk. Hát ez jó kérdés, ezt nehéz röviden megválaszolni, mert nekem személyesen több mindent jelent. Én azt gondolom, hogy, hogy jelenti, ha most a sportágnál maradunk, akkor alapvetően a futball szeretetét, a futball iránt tanúsított áldozatkészséget és alázatot, a szorgalmat. Én azt gondolom, hogy nyilván a tehetség nélkül semmi, semmit nem ér, de ahhoz, hogy a tehetség ki tudjon bontakozni, ahhoz ezekre az erényekre szükség van. Nekem pedig nyilván egy, egy abszolút szikla, szilárd családapát, egy, egy családfőt, egy olyan embert, akihez mindig oda lehetett menni, mindig mindent meg lehetett vele beszélni, és szerintem talán ő nagyon jól példázta azt, hogy itt különösebben hangos szó, meg, meg Makarenko hipofon nélkül is szót lehet érteni, mert én nem is nagyon emlékszem olyanra, hogy, hogy felemelte volna a hangját. Volt egy olyan kis ugárzása, hogy tekintély tudott parancsolni már szinte a nézésével is. És mit jelentett? Azt tudjuk, hogy a Honvédnak mit jelentett Bozsik. Hiszen a, az ő feltűnése, az ő korosztályának a feltűnése, ezt a klubot azért a világ jelmezőnyébe emelte. Nem volt már egy gyenge klub előttese, de, de az ő feltűnése gyakorlatilag beemelte a közvetlen vonalba. Sőt, a, egy adott pillanatban akár a futballvilág csúcsára is ezt a klubot. De mit jelentett neki a Honvéd, vagy neki a Kispest? Tehát fordítva. Hát... Na, Mondja kármilyen. Bocsánat, nem csak hirtelen eszembe jutott, azt akartam mondani, hogy mit jelentett neki. Hát kevés olyan játékos van a, a kispesz színekbe, vagy honvéd színekbe, aki azzal büszkélkedhet, mint Bozsik József, hogy csak a, a honvéd mezét viselte, leszámítva persze a válogatottét, de nem volt egyetlen más ö, magyar vagy külföldi csapatnak se a, a tagja, úgyhogy ö, én, ez talán magyarázat is, hogy a legtöbbet jelentette neki. Én is azt gondolom, hogy ő ízigvéri kispesti volt, hogy az egész család, hát tudni kell, hogy ők öten voltak testvére öt fiú, és ezért hát itt született mindegyik kispesten, és ezért szállal száll száll száll kötöttek kispesthez, illetve a kachoz, majd később a honvédhoz. Rajta kívül egyébként még a bátyja és két öccse is próbálgatta a szárnyait, tehát a bátyja már túl volt a szárny, próbálgatáson kiváló kapus volt, akit sajnos egy betegség kényszerített aztán a nagyon-nagyon korai visszavonulásra, és sajnos nagyon korán meg is halt. De mind, szinte mindegyik fiú játszott a Honvéd utánpótlásában, és, és innen, aki, hát nyilván az akkori kis Pestben, Honvédben nem tudott bekerülni, innen mentek aztán tovább de ő benne igen meg volt az a képesség, hogy ő be tudott kerülni ebbe a csapatba, és több mint 440 mérkőzést le is játszott a honvéd színeiben. Én is azt gondolom, hogy az a generáció, az a csapat, akkor az 50-es évek elején mindenféleképpen mondhatjuk, hogy talán a Európa, de lehet, hogy a világ élvonalába röpítette a honvédot. Talán, hogyha előbb indul a back sorozat, akkor nyer a Honvéd is egyet-kettőt. De hát azt nem lehet elvitatni, hogy, hogy akkor az a, az a, a társaság a, a világ legjobb játékosait jelentette tulajdonképpen. És például egy ilyen, ilyen családi ebéd nálatok hogy nézett ki? A mondjuk szombaton volt a bajnok, egy vasárnapi családi ebéd ott... Ott gondolom azért a húsleves, meg a rántott hús mellett előkerült azért a, a folyamatosan a labdarúgás. Tehát, hogy én, a, illetve arra ennél kellene, hogy mennyire szült tehát a mindennapjait még időskorában, ugye te már a pályafutása vége után ismerted meg, és hogy, hogy mennyire szült tehát még akkor is a mindennapokat az, az, a, az, a, az a labdarúgáshoz való viszonya, ami megmaradt neki a, a visszavonulása után, hiszen, hiszen edzősködött, a Honvédnál volt szakosztályvezető, a válogatottnál is volt edző. Hát én arra emlékszem, hogy én kb. olyan 6-7 éves lehettem, amikor a Honvéd edzője volt, hogy egy edzésre kihozott magával, minimum egyre, tehát egy, egy ilyen életképen van, egy ilyen edzésképen, és ott azért a kerítés mellett oda, oda elterelt, hogy na itt fiam, az ott egy labdát, és akkor itt ezzel talált föl magad, ezzel itt játszhatsz, de én nem vagyok itt, tehát én, nekem ott van dolgom a pályán a csapata hozzám ne hogy éjes vagy szomjas vagy pisülni kell, mi bajod van. talált föl magad. Aztán amikor, amikor szakosztályvezetőként, tehát a vezetőségi takként dolgozott, akkor az volt általában úgy két hetente ugye, a hazai meccsek esetén a program, hogy lévén édesanyám Erzsébeti lány volt. Beültünk a kocsiba, Erzsébeten kitettük édesanyámat, ha ott ebédeltünk, akkor még ebéd előtt ott egy kicsit fociztam a kertben, az udvarban. Majd apuval kocsiba ültünk, átjöttünk Kispestre. Ő felállt oda a tribűnél lévő lépcsőre, De onnan nézte a, a meccset a, a barátokkal, ismerősökkel, vezetési tagokkal. Én nekem kért egy labdát a szertárból, azzal elmentem hátra oda a homokos pályára addig focizni majd a meccs után visszamentünk édesanyámért, ott, hogyha volt még idő, akkor kiszálltam, és elmentem, hogy focizzak egy kicsit a kerben. majd visszatértünk aztán Budára, mert ugye akkor ott laktunk, tehát úgy két hetente a hazai meccsek alkalmából nagyjából ez volt a forgatókönyv meccsnapon, és hát aztán másnap jött ez a bizonyos vasárnapi ebéd, amire te rákérdeztél, akkor azért nem feltétlenül a foci játszott. Bár valószínű, hogy délelőtt egyérintöztem a haverommal lenn a kertben, amiben úgy néha úgy belenézett. Ebéd után meg nem biztos, hogy sokat beszélgettünk a fociról, mert azt hiszem elmentem a suli udvarra focizni a haverokkal. Tehát Néha-néha, amikor így az egy érintőbe belenézett, akkor, akkor úgy, úgy morgott egyet-egyet, hogy feszítsd már le jobban a lábfejedet, lépjél már egy kicsit jobban a labda mellé, ne simogasd, rúgd meg egy kicsit keményebben, tehát egy-két ilyen atyai jó tanács jött, de azért nem mondom azt, hogy amikor a, az asztalnál ültünk, vagy egyáltalán tévét néztünk, vagy otthon voltunk a lakásban, akkor minden percünket a futballról, töltöttük volna el, arról beszéltünk volna, amit egyébként nyilván felnőtt fejjel már sajnálok is, mert millió egy élménytől és sztoritól estem el, de hát gyerekként nyilván az ember nem azt kalkulálja, hogy hamar elmegy az édesapja, és mennyi mindent meg kéne beszélni, úgyhogy ez, ez sajnos így elmaradt, szegényebb vagyok, jó néhány sztorival abban, abban biztos vagyok, de ugye a kérdésedre visszatérve a, a hétvégéink azok nagyjából, nagyjából így teltek. A mondat, hogy kevesebb vagy néhány sztorival, ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert itt, itt megkérdezni az ember, hogy, hogy akkor amiket tudsz a édesapádról, azok nagyon sokszor másoktól jövő információk. És milyen, milyen érzés ö, szembesülni, és jelenti, hogy milyen apa kép rajzolódik ki, vagy milyen ember kép ki róla, Ezekből az információkból, amiket másoktól hallottál folyamatosan. Hát a... Már jönnek újabb és újabb történetek. Jönnek mindig új történetek, de azért ezek igazából a labdarúgó pályafutással, a játékos Bozsik józsef kapcsolatosak. Nekem pedig a Bozik József mindig az apám volt. Tehát ugye nekem apai mintám, apai, hogy mondjam, szerepben lévő férfi vízióm, az van, mert, mert azért 16 17 éves koromig volt apám, tehát tudom, hogy, hogy, hogy viselkedett, milyen attitűdjei voltak, mennyire volt családcentrikus, tehát mit tett a testvéreiért, az édesanyám családjáért értem, tehát van azért egy képem arról, hogy, hogy emberileg ő, ő milyen volt. Nyilván nagyon sokáig azt nem tudtam, hogy játékosként milyen volt. Tisztában voltam vele, hogy jó futbalista volt, az eredményeit tudtam, de úgy nehezen tudtam őt elhelyezni, mert nyilván élőben nem láttam, és hát az a korabeli felvételek alapján is nehéz volt kibogarászni bizonyos dolgokat, de aztán visszaemlékezésekből, nyilatkozatokból, digitálisan feljavított felvételekből, elemzésekből, hiszen van olyan is, hogy, hogy amit a 6-3-nak van egy elemzése, ki hányat, passzol, mennyit fut, milyen százalékban teljesít. Tehát azért, amit a modern technika lehetővé tett, úgy jutott az ember még több információhoz, és valóban a, a játékosról, a futbalista Bozsik Józsefről nagyon sok információt szereztem felnőtt korban, meg hát a futballhoz kapcsolódó különböző sztorikból, történetekből is sokkal, de sokkal többet, mint, mint az ő életében. Hangsúlyozom, nekem ő elsősorban az édesapa volt, mm. és nem a játékos. Ha már, ha már édesapa és játékos, te is edző lettél később, milyen játékos volt ő? Hát talán a, a, a, a, akikre úgy vissza lehet emlékezni, azt mondom, hogy a, a közelmúlt Barcelonájának talán a Csavija az, aki, aki, aki én szerintem leginkább hasonlíthatott talán hozzá esetleg, azt mondom, hogy Modric. Sőt, talán Modricot azért érdemesebb hozzáhasonlítani, mert a spanyol iskola az abszolút a rövid passzra épült, ott elvétve jött csak egy-egy hosszabb labda, a horvát játékosnál, Modricnál azért ez sokkal inkább benne volt a repertoárban, és azért az aranycsapatra, az akkori magyar válogatottra, illetve klubcsapatokra is inkább ö, ez volt jellemző, ez hívhatjuk egy ilyen közép-európai stílusnak is. Ö, én azt gondolom, hogy talán őre, talán Modricra volt a leginkább az ő játéka. De vitatkozva velem kellemben, nem, kell ö, már, hogy nem, a nem vitatkozom, gondolod. teljesen egyetértek hanem azt akarom még hozzáfűzni, hogy ugye úgy ismerjük, mint fedezetet, ugye a középpályásokat akkor fedezetnek hívtuk, és a későbbiek, a pályafutása vége felé utolsó pár évben pedig csatárt játszott, jobb összekötött, de volt olyan mérkőzés, ahol szóval végül Végülis akkor még sokoldalú is volt... Tulajdonképpen én is úgy gondolom, hogy sokoldalú játékos volt. Nyilván, ahogy teltek, múltak az évek, már a középpályán nem lehet, hogy nem tudott annyi melót felvállalni, mert azért a leg, legtöbb futást, a legtöbb munkát a középpálya igényli. Azért ott 2016 -os be kell, 2016 os közötti területet be kell tudni futni, be kell tudni játszani, én azt gondolom, hogy leginkább talán ennek volt köszönhető, hogy egy picit a munka alól felmentették, és inkább a támadásokra összpontosított. Hát a technikai tudása, én azt gondolom a rugótechnikája, a helyzet felismerése, a játékészség az meg volt ehhez. Talán azt mondhatom, hogy a gyorsaság volt az, ami egy picit hiányzott az ő repertoárjából, bár dinamika volt benne, de effektív futó gyorsaság az nem annyira. Viszont elképesztő technikai tudása volt, úgyhogy az pótolta hát utolgyorsaságot. Most nagy örömmel mondanám azt, hogy igen, emlékszem, hogy ekkor meg akkor mit csinál, de sajnos ez az, amiben nem tudok, nem tudok megerősíteni, de hiszek azoknak a szakembereknek, akik ezt állítják. Úgyhogy igen, én is azt úgy, úgy tudom, hogy, hogy meglehetősen képzett játékos volt. Ki volt Bozsik tudod? Ő volt a bozsik kettő, persze, persze, persze, hát a bátyja volt Így a van. bozsik egy. Így sokan volt. nem tudják, hogy, hogy a bátyjával játszott néhány meccset az Így első van. osztályba Ugye a bátyja, hogy te is mondtad, kiváló kapus volt. Jó rá, szólt állítólag, és kiváló kapus. Egyszer a Fradiel Fradielak kivédte a szemét, és valami ilyen címmel jelent meg a képesport, vagy a, a nemzeti sport másnap, hogy, hogy két bozsik védett a... Kapuban, mert egyszer nem lehetett gólt rúgni neki, úgyhogy egy kiváló kapus volt, sőt, én emlékszem rá, hogy egyszer bal és is játszott szükségből persze, még 44-ben, mikor nem tudtak kiállni 11-en, hanem csak tizenés, hát ő is volt, vagy másik kapus is hát ők berakták. A, akkor még az, az, az is jója is volt igen, igen, a. Igen, Még az igen, is lehet, hogy lábbal is ügyes volt, tehát a mai, lehet, a mai kapus elvárásoknak is meg tudna igen, felelni. Igen, igen, igen. Úgyhogy de egyébként együtt... tényleg úgy hallottam, hogy nagyon tehetséges kapus volt, és nagyon szép jövőt jósoltak neki. Egyfajta tragédiát, ez nyilván személyes is, de a családi tragédiának is mondható az, hogy tényleg nagyon fiatalon itt igen. hagyott bennünket. Igen, ugye, ha a hallgatók nem ismernék a történetét, ugye ez a korszak népbetegsége volt a, a TBC, Tüdőbajok igen. TBC, és ő, ő is ebbe szenvedette, aminek azért voltak előzményei, egy nagyon hányattatott sorsa volt a, a világháború utolsó éveiben, évében. Menekülni kényszerült itt az ország területén. Hát együtt menekültek együtt tulajdonképpen. Menekültek, a az ő legenda, igen, a legenda szerint odaadta a kabátját a édesapámra, hogy, hogy meg ne zöcskös, és aztán gyakorlatilag így ő mm. beteg, hát ez, ez nagyon, nagyon megható történet, ez nem vitás, és sajnos megmaradt ez a, a, a betegségéből, visszamaradt mm. egy olyan tüdő probléma, amivel aztán később nem tudott megbirkózni. Igen, az, az látszik, hogy a, a ti családotokban ez a futball az egy nagyon-nagyon erős dolog, és... Igazából az lenne a, a, ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy, hogy, hogy akkor ez a, az Isten volt a legidősebb, ugye? Igen, Igen. A családból, aki, akiről már tudjuk, hogy futballozott, hogy hogy, hogy hogy került be így a labdarúgás a családba? Erről van bármi, amit tudsz, akár, akár rokonoktól, akár bárkitől, hogy, hogy ő, ha jól emlékszem, a 24-ben született, a Bozsik egy. Igen, így van. Jól emlékszem és akkor már ők bőven Kispesten lakott a család. 24-ben, még ha jól emlékszem, nem a városi házakban, ugye a mai pálya területén lévő kisvárosi um, egyszobás házakban, vagy ugye a puskás, cserjes és, és többi családok is felnőttek, uh, hanem még, a, ha jól emlékszem, a Kosut utcában lakott a család, hogy hogy kerültek egyáltalán a pálya közelébe. Tehát a, ott nem utalt semmi arra, hogy itt futballozni fog valaki, és egyszer csak megjelent hirtelen négy testvér is. Uh, kis Hát konkrétumot nem tudok neked ezzel kapcsolatban mondani, de én azt gondolom, hogy akkor ott a, a háború vége felé, háború után, alatt, előtt, közben, hát nem volt kütyű, amit nyomkodni lehetett volna, de még televízió se volt. Tehát én azt gondolom, hogy akkor minden fiúgyerek, aki élt és mozgott, kim volt a grundon, a téren, az utcán is focizott. Szerintem ez egy olyan nagy kiválasztó, torna volt a, a grund, illetve hát a grundon az a számtalan pulykázás, ahogy ők ezt hívták, a ment a kispálya és a, a, a, a számtalan kisebb területen a játék, hogy ott nem volt túl nehéz egy, egy technikai vezetőnek, vagy egy utánpótlás edzőnek, nem volt túl nehéz dolga, meg kisét állt, focizott ki, vagy 60 gyerek, és abban rábökött ötre, hogy na, akkor ti hétfőn gyertek be, és akkor leigazolunk benneteket. Tehát én ezt nagyjából így tudom elképzelni, hogy, hogy mennyire volt náluk ez mindennapi téma, hogy a talentum mennyire volt meg bennük mindegyikőjükben, mert aztán György öccse azért ő játszott tatabányán, tehát ő játszott kvázi első osztályban, ha válogatottban nem is, a Laci, Laci bátyám, ő első osztályban nem, de másodosztályban ő is futballozott Itt a Kispesti Vöröscsillag, meg Traktorgyár, meg a, a Lajos a Kistexben, ezek azért ilyen másodosztályú szintű csapatok voltak. Amúgy másodosztályú szintű csapatok így van Tehát azért másodosztályig, az akkori másodosztályig, amelyik azért nem volt gyenge, mindenki bozsik gyerekkel jutott. Hogy, hogy, hogy, hogy honnan volt az indítatás, a talentum bennük, azt azt hogy nem tudom megválaszolni, de nagyjából ez ott rejlik szerintem a titok, hogy éjjel-nappal éjjel -nappal a labdával voltak. Még az előbb említetted, hogy te is, amikor kimentetek Erzsébetre, még egy kicsit rúgdostál a kertbe, <gül> majd a pályán Igen. sem a meccset néztem, rúgdostál a kertbe, majd este is. Figyelt rád egyébként, hogy futbalista legyél? Nem. Nem, nem, nem, nem, ezt határozottan mondom, hogy nem, sem ő sem édesanyám, sőt ö, ö, ők, ők igazából nem is szerették volna, amiért én aztán már felnőtt fejjel egy picit nehezeltem is rájuk, megmondom őszintén, mert mert azért látni kellett volna, hogy az égvilágon semmi más nem érdekel engem, csak a foci. De hát én azért már más világ voltam, mert én nagyon jó környezetben nőttem fölén egy ilyen tényleg tipikus, elkényeztetett gyerek voltam már, és pont az a, a hiányzott belőlem, amit a, a, a, a szobakonyha meg a, a, a nehéz élet ad. A küzdeni tudás, a harcossága, a, a mindenek áron való, megmutatom magam, kiemelkedési vágy. Túl jó környezetbe születtem már bele, és túl jó fejek voltak a szüleim, és túlzottan elkényeztettek. Úgyhogy így aztán én nem futottam be, különösen nagy nagy karriert, de a futballhoz való szeretet, szenvedély, az, az bennem is valahogy ott van genetikailag, és nyugodtan mondhatom, hogy még a, az unokájában is, az egyik fiamban is ott van, függetlenül, hogy mind a kettő focizott, de a, a, a legidősebb ő, ő, ő, ő, ugyanolyan elkötelezett, őrült, mint, mint volt édesapám, vagy voltam én. Két szót írtam föl közben az elmúlt két válaszotból. A egyik a munkabírás, a másik az elkényeztet egy gyerek, <hül> és ezt egy lejtős részüvel én össze fogom kötni, hogy a Mózsiki József nagyon, nagyon sorból, ahogy te is mondtad, szobakonyhából, nagyon sok testvérrel, tehát rettenetes életkörülmények között, vagy életkörülmények közé született, és innen jött föl. Majd eljutott odáig, hogy te már elkényezted egy gyerekként nőttél föl, hogy a kettő közötti 50 évben az a munkabírás, az neki akkor arról szólt, hogy, hogy ahonnan ő jött, az, az nem ismétlődhet meg, hogy, hogy többet kell adni, hogy, hogy ezen túl kell lépni. Vagy, vagy hogy mi volt a háttérben? Hát én azt gondolom, hogy ez ez, ez sajnos így nyilván ez, ez két felnőtt ember erről tudna beszélgetni, de ez, ez, ez sajnos nem derült ki, nem volt ilyen beszélgetésünk, de azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye arról beszéltünk már, hogy ő korán elveszítette a, a bátyját, de viszonylag korán elment az édesapja is, és az ő egészségi állapota sem volt tökéletes, hogy finoman fogalmazzak, tehát a a nagyapám is nagyon hamar kvázi munkaképtelenné vált, ami azt jelentette, hogy édesapám lett gyakorlatilag a családfenntartó. És azért ő tisztában volt azzal, hogy a futball neki mekkora ajándék, és mekkora lehetőség. Igenis anyagi értelemben mondjuk ki, mert nyíltitok, hogy azért az 50-es években ők őnekik voltak különböző lehetőségeik, mert a hivatalos bérüket nem lehetett fölemelni, mert hát mégsem kereshettek többet, mint ezt a hanovista. Tehát azért az, hogy, hogy vennék ki, ki hogy nézett volna ki. Mert ők is túl teljesítették <gül> <gül> Úgyhogy így megteremtették ugye azokat a lehetőségeket, hogy akkor esetleg a vámon nem veszük olyan szigorúan a, az ellenőrzést, tehát, de egyébként ezért ők megharcoltak, mert azért azt tudni kell, hogy a csapatot nem véletlenül kísérte el minden külföldi túrára néhány balonkabátos ember, mert gyakorlatilag az akkori magyar válogatott vagy akkori honvéde, vagy az akkori élcsapatok szinte minden játékosa kapott ajánlatot külföldre. Tehát ezeket a, a, most nem akarok neveket sorolni, mert véletlenül valakit kihagyok, akkor ne sértődjön meg senki, de teljesen mindegy, hogy a Kinizsiről beszélünk, a Vörös lobogóról beszélünk, a Honvédról beszélünk, kiről beszélünk, az Újpestről, a magyar játékosokért kapkodtak volna külföldön. És ugye hát nem csak a balonkabátos emberekkel akarták azért itthon tartani őket, mert az egy kicsit erőszakos módja az itthon hanem igyekeztek azt az anyagi lehetőséget megteremteni, hogy érezzék jól magukat, és ne feltétlenül diszidáljanak. Ez, ez, ez emiatt jelent meg aztán ugye néhány olyan lehetőség az ő életükben, amivel próbáltak élni. És édesapám tökéletesen tisztában volt azért azzal, Egyrészt azzal, hogy mennyi az ő értéke nagyjából, tehát ez volt egy reális értékelése, amiért ő meg is tudott harcolni, tehát volt olyan tartása, és volt olyan, ö, nem is tudom minek nevezem, életre valóságban, hogy azért el tudta érni, amit akart. Másrészt pedig ö, ö, én azt gondolom, hogy, hogy ez be, párosult egy olyan profi mentalitás, hogy ő tisztában volt az, hogy mit jelent számára a futball, milyen lehetőségek nyílnak meg, viszont mit kell azért tennie, hogy ő a sportágában tényleg olyan teljesítményt tudjon nyújtani, hogy ez, ez hosszú távon ezt a jólétet, hogy úgy mondjam biztosítani tudja számára és a család számára. De hallgatok kedvéért, ide be fogok rakni egy a, a adásnaplóba egy Ezer, talán 1954-ben megjelent népsportos cikket, ahol, a, ahol az újságíró kimegy a Bozsik családhoz, a Rózsa utcában laktak akkor Kispesten, vagy akkor már Budapest 19. kerületében, és a, a nagyszülőkkel beszélgetnek a, beszélgetben az újságíró, és a, hogy kiderül abból, amit te is mondtál, hogy voltak lehetőségeik, de ezeket nem úgy kell elképzelni az 50-es évekre, hogy hogy királyként éltek, hanem még el is konkrétan arról van szó a cikkben, hogy bútorról bútorra rendezik be. Évek alatt azt a házat. Tehát, hogy itt a, ezek a kedvezmények nem olyan kedvezmények voltak, Persze. hogy akkor, akkor hirtelen minden és akkor ráesett, hanem akkor ide most egy kis komód, akkor oda lehet, hogy lett egy rádió, ami azért akkoriban még nagy dolog volt. Ezek itt szép fokozatosan, és ahogy és te is mondtad, a, ő akkor már családfenntartó volt gyakorlatilag, és és ezekből lehetett, és egy elég széles családot kellett fenntartani. Még említi is a, a cikk, hogy az egyik testvér még iskolába jár, labdarúgónak készül, de, de a Bozsiki József megígér neki egy bicikrit, ha színötös bizonyítványt visz haza, ami, ami megint egy akkora dolog lehetett akkoriban, hogy, hogy elképzelhetetlen, viszont a, amikor a külföldről beszéltél, hogy ő járt külföldön, soha nem említett olyat, hogy Párcsak elfogadtam volna egy ajánlatot. Mert neki aztán, ha valakinek <gül> volt ajánlata, akkor? Hát ő nem. Őtől ilyet nem hallottam. Már azért, amikor felnőtté váltam, és édesanyámmal, de vele beszéltünk azért ezekről túl sokat, nagybátyáimmal került ez olykor-olykor szóba, mert engem is megvan, hogy minden folyamatosan foglalkoztatott, hogy vajon 57-ben, amikor ott gondolkozni kellett, hogy haza vagy, maradni vagy, mi legyen, akkor mi, mi játszódhatott le a fejében. Ugye édesanyám ki is ment 56 decemberében zöld határon, kúztak, másztak Azt hiszem, hogy meg is van az osztrák ideiglenes útlevele, amit akkor kapott. Aztán tudom, hogy Bécsben, meg Olaszországban, Milánóban székeltek a, a feleségek, amíg a csapat Dél-Amerikába utazott. Tehát elég izgalmas hónapok voltak azok ott, de egyértelmű választ se a nagybátyámtól, se édesanyámtól nem kaptam. Én azt gondolom, hogy talán ez több összetevős, Itt meg én elsősorban azért a családra és a család létszámára gondolok, hogy ugye édesapámnak is ak akkor még élt három testvére, ugye a bátyja már nem. Édesanyám is ötten voltak, tehát igaz, hogy ott is meg 56-ban meghalt a harcokban a, a, az egyik tesója, egyik bátyja, tehát nálok is három maradt, és egyik, egyik indok az volt, hogy nem akartak, nem merték a család, nem mertek kimaradni, hogy nehogy a családban egy komolyabb retorziót vegyen az akkori hatalom, így csak ő kapott retorziót, mikor Hát jön. igen, mondjuk azért kijött a Guszti bácsi, fűzte őket, tehát nem úgy jöttek haza, hogy na, astag, akkor gondolunk -e egyet, és azt se tudjuk, mi van, otthon haza megyünk. Szerintem, ezt soha senki nem mondta, csak azért én, hogy így a mozaikokat összerakom, szerintem azért ő nagyjából tudta, hogy mire jön haza, tehát fel lehetett ő azért arra készülve, hogy lesznek ilyen retorziók, amiket túl kell élni, és aztán az élet majd, mit tudom, egy fél év múlva folytatódik tovább, és, és tudok futballozni És szerintem talán lehet, hogy ezért is nem maradt ki, ez lehet egy másik indok, mert ő már akkor ugye 57-ben belépett a 32. életévébe, ami akkoriban már idős játékosnak számított. Egy éve volt idősebb Puskásnál. Igen, igen, de az öcsi bácsiról nagyon csúnyákat írtak itthon. Tehát nem tudom, én nem hallottam soha azt, hogy, hogy mondjuk apuról is ilyen megközelítés lett volna. Nem, nem, nem. találkoztunk itt a sajtóban. De. Igen. Eltiltást én, megkapta csak, hogy Tehát az öcsi tudjuk, bácsi hogy kapott egy, három hónapot. Igen, egy nyúlfárknyi cikkbe jelentették. Be így van, a három hónapot a... a, a, a Bajnokságból, meg a egyéb kupa mérkőzésükre eltiltottak, és újabb három hónapot a válogatottság és nemzetközi mérkőzésről. Igen. Úgyhogy, ha így nézed, akkor összesen hat hónapot kellett kihagynia. Igen, pont ide akartam kiukadni, hogy az öcsübácsik karrierjén, illetve történetén tudjuk, hogy viszont neki két évet. Tehát, édesapám, szerintem, ha egyáltalán mérlegelted, de mondom, ezt, ezt csak én próbálom így összerakni, ha egyáltalán mérlegelte azt, hogy maradjon, szerintem mármint, hogy kint maradjon, ez is lehetett egy visszatartó erő még, tehát a családon kívül, hogy azért 34 évesen, két év kihagyás után már nem biztos, hogy tud azon a szinten, és pláne annyi ideig teljesíteni, hogy, hogy ezt a kockázatot fölvállalja. De ezek, ezek csak találgatások, tehát megvan szintén hogy exakt, egyértelmű választ sajnos tőle nem is kérhettem soha, és, és másoktól se nagyon tudtam kipréselni. Lehet, hogy, hogy ő se fette fel az, konkrétan soha senkinek azt az igazi okot amiért aztán végül is úgy alakult az élet, ahogy alakult. Például a, a futballházban a, a tárlaton majd lesz egy kép a, az egyik vitrinben, ami a 70-es évek elején készült Benidormban, Spanyolországban, ahol te, te vagy látható nagyon fiatalon édesapáddal, és Ösztereik Jeremillel, aki a Hát a Honvédnak, a Magyar válogatottnak volt egy ilyen menedzser, menedzser, menedzser, menedzser így, hát, így, ha így, lehet ezt a szót használni abban a korszakban. Megelőzte a korát, ahogy a korát. csapat sok mindenben, ugye ő is. És, hát, abszolút, igen. igen. És erre a képre azért eszembe jutott, hogy, hogy, a, hogy a, akkor te kim voltál vele, Benidornban magyarul, mert máshogy nem készülhetett el ez a kép, hogy ott azért szembesültél azzal, hogy hogy külföldön kicsoda édesapád? Tehát, egy ilyen pillanatok volt? Nem, gondolom, nem csak az egy pillanat volt, amikor elkísérted őt külföldre. De. De? de. Igen? De. de. Na. Ők nagyon sokat utaztak édesanyámmal, szinte minden évben mentek nyugatra, de én, én ezzel az egyetlen egy úton Ó. kísértem el őket, ez nagyon érdekes valóban. Azt hiszem, hogy 1973-at írtunk, és én voltam akkor 12 éves, sem még, csak a 12 és hát elkényeztetett kuka gyerekként persze nagyon élveztem azt, hogy utazunk meg, hogy hol vagyok, föl se tudtam fogni, igazság szerint, hogy, hogy merre járok. Hogy édesapám a külföldön, hogy ítélték meg, arra azért nem tudok mit válaszolni, mert jóformán alig hagytuk el az Emilbácsinak a szállodáját. Tehát ott tényleg pihenés volt. Strandolás, jó idő, emilbácsi vendégei, Kalmár Jenő bácsi látogatott meg minket, azt hiszem, hogy... Kalmár volt a Honvédnak az edzője é... 50-es évek közepén, a idősebb puskást ő váltotta, és 57 után nem tér vissza Magyarországba, nem kénymaradt Spanyolországba. Így van. Magyarorsi Karcsi bácsi, aki azt hiszem, talán ő is Kispest is rátszolt, de egy filajattalabb generáció volt édesapámnál, ő is lelépett, ő Németországban futballozott ők voltak megként, tehát kispesti kötődésű emberekkel találkoztunk, de, de ott azért, mivel nem is nagyon közlekedtünk, nem voltunk emberek között, tehát nem éreztem azt, amit mondjuk itthon szinte minden lépésnél, hogy felismerik, megfordulnak utána, az, az, ott, egy, az ott egy ilyen elvarázsolt utazás volt az én számomra. A külföldi megítéléshez még hagy tegyek hozzá néhány mondatot. Emlékszem, gyerekkoromban ugye mindig a, a sportrovac volt az első, amit, amit az újságban néztem, és e, akkor rendszeresen felállítottak ilyen, mit tudom, fél évenként, hogy, hogy kik voltak a világ legjobb labdarogói, a világ legjobb 11 ét összeállítjuk, és abból két magyar nép soha nem hiányzott, a Puskás és a Bozsik, úgyhogy... Elismerték a világon mindenhol bozsikot. Nem beszélve arról, hogy, hogy léteztek akkor is ilyen világválogatott, és éppen Jugoszláviával játszottak egy, egy, egy mérkőzést, ugye egy Európa válogatott, és oda mindig meghívót kapott. Igen, hát most még talán legutóbb egy másfél-két éve akkor is volt egy ilyen, hogy, hogy minden idők legjobb csapata, és még abban is helyet kapott, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nyilván megvolt az a, a tudása, az, az, az a futball tehetség benne, ami, ami miatt őt, őt nagyon magas polcra tették. Hát nyilván a posztja miatt, mert azért az ő, az ő posztja nem feltétlenül a góllövés, a gólok száma volt a, a meghatározó, de ő volt az, aki talán a, a kohéziós erő volt a csapatban, és akit úgy hívtak sokszor, hogy a csapat agya és esze. Szerintem nem véletlen, egyébként ezt, ezt is egy életrajzi könyvben olvastam, valamik volt játékos társ nyilatkozta, ugye öcsi bácsival kapcsolatban, hogy a, az öcsi mindig hangoskodott, mindig mindenkinek beszólt, már, már, már, már sokszor ontuk, hogy már megint az ő hangját halljuk, de, de soha senki nem tudott ráadni egyetlen egy ember kivételével. Mert ha oda odaszólt neki, akkor még ő is csöndbe maradt. Tehát valószínű, hogy, hogy nyilván ez a kettőjük gyerekkor a barátságának is betudható, de azt hiszem, hogy talán lehet következtetni, hogy, hogy ő egy ilyen csendes ember volt, nem is nagyon szeretett soha reflektorfényben lenni, mindig egy kicsit visszahúzódóbb volt, Apaként is, civil emberként is ez a képél bennem róla. De azért, ha, ha, ha megszólalt, akkor, akkor általában olyat mondott, amit érdemes ott meghallgatni. Hát ő válogatott be is állították ki kritikus pillanatban, szóval amikor kellett, akkor megtette. Elkerülhetetlen a kérdés, és ha már így előbb említetted, mondtad is, hogy amikor külföldön voltak, akkor nagyon sokszor ezek a régi kispesti ismerősök, kispesti barátok, hogy ez egy összetartó régi közösség volt, ugye 1957-ben ők elszakadnak kuskással egymástól. Hogyan tartották a kapcsolatot? tartották -e egyáltalán a kapcsolatot, mint a két legendás jóbarát? Hát sajnos erről sincs konkrét információm, szintén csak sejtésem és különböző mozaikok. Én úgy tudom, hogy hát nyilván őcsibácsi nem volt ugye itthon, tehát ő nem tudott jönni de amikor édesapám külföldön volt, akkor ö, többnyire találkoztak. Általában Bécs, és a bécsi Mátyás Pince az egy, egy ilyen majdnem fix találkozóhely volt, de minimum beszéltek. Tehát itthonról nem mert azért elég jól hallhatóak voltak a telefonok akkoriban, amikor interurbán még valakit meg kellett hívni. Tehát, hogy itthonról nem, de amikor, amikor kint voltak, akkor én úgy tudom, hogy, hogy mindig volt kapcsolat. Egyébként az előbb ugye Benidormról beszéltünk, akkor is terve volt véve a találkozó, csak akkor ugye a világ, vagy az európai futball meglepetésére egy Panathinaikosz nevű csapat eljutott a Begdöntőig, és annak a csapatnak az öcsi bácsi volt az edzője, így aztán nem jött össze a Benni Dormi találkozó, mert Begdöntőt kellett játszaniuk, úgyhogy, de elvileg én úgy tudom, hogy akkor is találkoztak volna. Ez egy egészen legendás barátság, amiben tényleg nagyon fura, hogy, hogy így megtörik a, a történelem viharaiban, és és utána nincs is lehetőség újra felépíteni, hiszen mikor, amikor már bácsi visszajöhetett Magyarországra, és itt lehetett, akkor pár évvel vagyunk azután, hogy édesapád elhunyt. Ez egy ilyen nagyon furcsa dolog. Érdekes lett volna látni, hogy a 80 es ékelén újra összeáll a társaság, és akkor úgy megjelennek kis Pesten a stadionban. Ez egy érdekes lett volna, amiről még nagyon nem beszéltünk, a Bozsik József. Hogy ő milyen volt civilben? Fotókat látunk róla, néha egy nagy ballonkabátban, nagy kabátban, irhakabátban, arcéllel, egyszer-egyszer egy cigarettával a kezében. Néha még olyan kép is előkerül, ahol egy, mit tudom, egy pohár sör van nála, de... Inkább hosszú lépés. Igen. Hosszú lépés. Ez a fekete fér fotók alapján Most nehéz volt, -e? Nem volt. <gül> Hosszú lépés. De hogy Igen. milyen volt ő civilben? Mit szeretett csinálni? Mi volt a... Mi... Hogy nézett ki egy hétköznapja például? Hát nézd, azért a hétköznapja azok, azok munkás tempóban teltek, mert hogyha nem is volt effektív edző, de a, a honvédba különböző tisztségeket vállalt elnökségi tag, szakfelügyelő, aztán ami, ami már én is úgy jobban emlékszem, mert már tizenéves voltam, ugye a, hetve, a leginkább a, a, tehát az, az ő sport vezetői pályafutására leginkább a 74-től emlékszem. Amikor ugye jött a szövetségi kapitányi felkérés és a sajnálatos infarktus hegyek, mert volt neki ott gyors egymás után levebb három, és akkor ugye jött az orvosai javaslatára a, a tiltás, de még akkor is ott maradt, akkor, már nem, akkor ugye a szövetségbe maradt ott kvázi ilyen, ilyen szakfelügyelőként, és ő ugyanúgy reggel bement a, vagy a Honvédnak a, a, az irodáiba a Dózsa György útra, vagy jött ki Kispestre, vagy annak, tehát később ment az MLS-be. Tehát annyira nem volt otthon. Ha, ha, ha éppen a, a sport mellett volt idő, akkor beült a kocsiba, aztán vitte édesanyámat a temaforgba, mert ugye volt egy üzletünk a Kígyó utcában, egy kötöttáró üzlet, és akkor ott fonalat vettek, meg vitték varónőhöz, meg összeállítottanő ruhákat, tehát akkor lefoglalta, lefoglalta az üzletélet, élet. Úgyhogy az ő pesgette az élet nálunk, azból nem, nem volt hiba, de ő mindig elegánsan, mindig nagyon csendesen kimérten, ugyanakkor rendki udvarjas volt. Tehát én nem, nem tudom, hogy őt köszönésbe bárki meg tudta -e előzni. Én, én bennem az, az van meg, amikor elkísértem egyszer-egyszer, mit tudom én most egy tök egyszerű példa, kimentünk a piacra húsér. és akkor jöjjön, gyere cucukám, vagy bozsikúr, tehát mélységes szeretettel, tisztelettel. De egyszer beestünk a Dunakorzó étterembe, Uh, Súk Józsi bácsi, abszolút újpest szurkoló uh, volt a, a főnök, és uh, még le ültünk az asztalhoz, már egy tálcán hozott ki egy még, még ilyen lüktető, szinte még élt a borjuk. Egy jó borjúbécsit ebből most jött a hús, tudod, és már mutatta. Tehát ezek olyan apró gesztusok, de, de ebből mind átjött az, hogy, hogy, hogy tehát a tisztelet, meg, meg azt mondom a szeretet, és pontosuk Józsi bácsi esete, hogy még az újpestiek is. Tehát én, én nem, nem, nem éreztem soha azt, hogy mondjuk, ha a, a kilenc kerületbe mentünk be valahova, hogy akkor ott hülye kis pestisztek volna, mondjuk a fradisták. Tehát volt egy, volt egy, egy méretetlen tisztelet, én azt gondolom az ő irányába, amit, amit viszont szinte nap mint nap lehetett érezni. Mondom, a, a közértbe bementél vele, akkor, akkor is érezted, hogy, hogy, hogy ez, ez van. Tegyük hozzá, a játékából gyívta ki magának ezt a tiszteletet. Hát egyrészt talán a játékából, meg én azt gondolom, hogy pont ezzel a visszafogott ö, ö, csendes, szolíd megjelenésével. Tehát ö, soha nem éreztem azt, hogy ő reflektorfénybe akart volna kerülni, hogy ő ö, bárhonnan le akarná bárkinek osztani az észt. Ha kíváncsiak voltak a véleményre akkor elmondta. Ö, nem, nem volt egy központi figura, és ezt a szerenységét, ezt a végtelen csendességét, visszahúzódottságát, szerintem ezt azért sokan díjazták. És volt valami hobbia? A foci. A, hát Nem elég, figyelj. Elég, Mozi, színház, sok, ö, ö, kártya, annyi? Rengeteget jártak édesanyámnak, köszönhetően azért ő, ö, engem is, ö, tehát nálam is mindent megtett, hogy a most bocsánat, a csúnya kifejező, hogy a bunkó futbalista titulusból azért engem is kihúzzon és hát a színház, a mozi az, az ott volt a család életben, hát ugye nem tudom, hogy kell menten, nyilván emlékszel. De, de nem biztos, hogy a hétfőnként nem volt adása a televízióban. Tehát a, a hétfő volt általában a mozinap. Azt mert... tudták mondani, hogy akkor született mindegy A legtöbb gyerek, gyerek igen. Így <laughs> van, de legalábbis akkor fogant. Hogy fogant <laughs> és hát az volt a mozinap, tehát gyakori volt, gyakori volt a színház és a mozi is. Hangversenyekre nagyon nem lehetett elcitálni, mert azt mondta mindig, hogy botfüle van, tehát a zene az az úgy valahogy nem érintette meg. Nekem még zongoráznom is kellett ennek, de ezekkel a bütykes ujjaimmal, mert édesanyám azért mindent elkövetett annak érdekében, hogy, hogy valahogy a kultúra felé is eltoljon, sokkal inkább, mint a foci felé. De, úgyhogy azt mondhatom, hogy nyitott volt végül is sok minden irányba. Amikor volt az a hat év, hogy, hogy nem volt kispadon, nem volt heti szinten meg leterhelve, akkor például rengeteget kirándultunk, tehát Visegrád, Dunakanyar, Mátra, Eger, Sárospatak, nagyon sok, sok, Pécs, nagyon sok felé jártunk az országba, külföldre csak egyszer jutottam el velük, de itthon azért jöttünk, mentünk nagyon sok felé, hát volt egy, illetve van, van meg, meg is, van még a nyaralónk a Balatonon, tehát az minden nyáron egy visszatérő program volt, és akkor Veszprém, Tihany, Keszthely, tehát az országon belül nagyon sok felé mentünk, Úgyhogy mondhatom talán azt is, hogy azért az utazás, a kirándulás itthon is az egy kikapcsolódás, az egy hobbi volt. de lássuk még egy kicsit többet a civil bozsikból, hogy hogy nézett ki egy ilyen utazás? Elmentetek egy hosszú hétvégére, mondjuk Pécsre, és akkor ott múzeumlátogatás, étterem, szálloda vagy hogy nézett ki egy ilyen családi program? Tulajdonképpen így, igen, tehát azért ha már Pécs, akkor Zsolnai Múzeum, Zsolnai gyár az teljesen egyértelműen, Egerben megkerülhetetlen nyilván az egrivár, az ember a bazilika... Szép asztonyvő, hogy... Az, az nem annyira muzeális, de az, de az is volt, így van. Ez, ez, nem, ez, ez, ez, ez úgy jött, tehát mindent megnéztünk, mindent, mindent megnéztünk, amerre, amerre jártunk, és ez azért volt, erre én is törekedtem egyébként a gyerekeimnél, ezt a mai napig próbálom veliük plántálni, pedig már felnőttek, de hozzák ők is a, a gyerekeiket, az unokáimat, és menjünk, mert egy picit ezzel, ezzel egy, a az országismeretet, a nemzeti hovatartozást, a nemzeti öntudatot is, egy picit formálott. Tehát azért Sárospatakon bemenni a Rákóczi várba, annak van, egy, van egyfajta feelingi, ami, ami úgy megérinti az embert. Csak olyan nehéz elképzelnem Bozsiki Józsefet nyakába egy fényképezőgéppel, így a Az, az nem az volt, az anyámnál <gül> volt. Elindul, és akkor nézegeti a, a várban a a különböző kiállításokat. Hogy a történelmet nagyon szerette egyébként, uh -huh. tehát amit lehetett második világháborúval kapcsolatban, Churchill-n életrajzi könyve, Zhukové ezeket, ezeket olvasta. Tehát, Na, ne, csak a... volt egy hobbi? Volt, igen, volt. Mondjuk ezt annak, igen. Tehát azért, azért ez nem hiányzott az életéből. Uh -huh. Egyébként meg akartam amúgy is kérdezni, hogy, hogy hát, ha emlékszel még rá, hogy hogy nézett ki a családi könyvtár, hogy mik voltak a legjellemzőbb Dolgok, és az édesanyától vagy édesapától érkeztek esetleg a. Hát a ezt nehéz szedetek. eldöntenem, mert amikor már ugye felcseperedtem, akkor ez a könyvtár ez volt, és, és hogy aztán kihozta, de azért az, én azt gondolom, hogy édesanyámnak volt meg a nagyobb indítatása. Tehát mondjuk ki apó tulajdonképpen egy sorsú családból, nem mintha édesanyám még különösebben gazdagok lettek volna. De édesapám ugye második gyerek volt, ő rá nagyon hamar rászakadt a családfenntartás, amiről már beszéltünk. Ugye tizenéves korábban már kifutó fióként is dolgozott. Édesanyám pedig utolsó gyerekként született, egy kékszemű szőkek kis angyalkaként, akit az összes testvére úgy kényeztetett, ahogy csak lehetett. És ő benne megvolt a, a, a hát hívja úgy, hogy művész hajlam. Tehát ő, ő egy nagyon érzékeny lelkű asszony volt, aki, aki autodidakta módon, mert pénzük nem volt nekik se azért arra, hogy, hogy a legfényesebb iskolákba járassák az édesanyámat, de ő nagyon sok tudást, információt gyűjtött magába. Nem volt az a tipikus futbalista feleség, amit, akiket mondjuk az angol sorozatban láthatunk, megismerhettünk, Ö, úgyhogy szerintem édesapám is sokat köszönhet neki, hogy a, a, a pályafutása utáni civil életbe a beilleszkedése az szerintem könnyebb volt, Ö, és, és én is sokat köszönhetek neki, mert az én nevelésemmel is nagyon sokat foglalkozott, amiért egyébként Kamaszkoromban rettenetesen ezteltem rá, mert állandóan, fejbe voltam kólintva, hogyha, hogy, hogy Ban, meg Ben, hogy, hogy a végződésekre figyeljek, és hogy hogy fogjam a villát, meg a kést, meg hogy üljek az asztalnál, meg hogy gondolod, hogy ez a nadrághoz azt az inget vett föl. Tehát minden, mindenben volt kisebb-nagyobb összetűzés, de tudom nagyon jól már felnőtt fejjel egyértelműen, hogy minden az én érdekemben történt, és hálás is vagyok ezért. Ugye a futbalista feleségek, hát Tihi Lajosról, Lajosról azért mindenki ismerte a, a feleséget. A édesanyádról, Bozsik feleségéről viszont semmit, szinte semmit nem tudni a, a korabeli sajtó alapján. Igazából azt se tudjuk, hol ismerkedtek, meg hogy ismerkedtek, meg mi volt a kapcsolatuk, nem tudunk róla semmit. egy picit, hogy milyen volt a Bozsik József, mint férj. Erről, és, és ki volt a feleség erről egy pár szót? Hát Erzsébeti lány volt, én úgy tudom, hogy az Erzsébeti Kisduna parton ö, ismerkedtek meg, ott volt a evezős ház, talán a Honvédnak, ahova, ahova lejártak a srácok, ö, és, ö, és, és onnan ott, ott, ott melegedtek össze, úgyhogy aztán hallott a másik verziót is, hogy egyszer egy Honvéd meccsen kim volt, és Hát nem, nem volt a foci nagy barátja, édesanyám, de hát ugye az öcsi bácsiról nyilván hallott, hogy puskás, puskás, puskás. Mert és kérdezte az akkori barátját, hogy te mutasd meg melyik a puskás. Ott van az, de ne őt nézd, az ötöst nézd meg. Az az, az, az, az, az, az ötöst nézd. Hát jó megnézte. Úgy látszik, hogy megtetszett neki az ötös de én úgy tudom, hogy, hogy alapvetően az Erzsőbeti Dunapart volt a, az ismerkedésüknek a helyszíne. Hát lehet, hogy megnézte az ötöst, aztán a, a szó, szóbeli kapcsolatot már ott vettek fel. Hogy milyen volt apának, milyen volt férnek? Csak azt tudom mondani neked, hogy, hogy véglen türelmes. Tehát nem tudtak sehova, ha együtt mentek valahova, tehát ugye mondtam, hogy volt színház, meg mozi, meg egyebek, akkor az azért tender dolog volt, hogy legalább 10 percet késtek mindenhol, mert anyám soha nem tudott időre elkészülni. És jó, jó a Nem ő az egyetlen ő. Figyelj, végtel, én emlékszem arra, hogy Valika elkésünk gyere már, és az kb. 15-ször, tudod? Tehát végtelen türelme volt. Szerintem nagyon jól kiegészítették egymást. Elkapta pillanatról a szava mindig ilyenkor az ember elképzeli, hát ugye nekünk aztán még távolabbi dolog, Bozsiki József és ilyenkor, amiket én mesélsz, olyan elképzeli az ember, egy kicsit ugye a, a saját nagypapáját helyezi be, a, a úgy korban illően ebbe a szerepbe, és akkor próbálja összehasonlítani, vagy azokat a képeket nézni, hogy, hogy, hogy milyen lehetett ő, és milyen volt nálunk mondjuk a családban egy nagypapa, vagy az a, a, annak megfelelő korú ember. Egész, nekem egészen elképesztő, amiket mondasz, és, és nem is tudom, hogy hogyan folytassa, egy picit elakadtam, Kánán, mert <gül> Hát ha, de ha elakadtál, elítem... szerintem, szerintem ez végszónak is jó, de én még szeretnék valamit mondani, ami, ami engem mindig foglalkoztat meg. Hát erről a kispesti homokról, vagy talajról, és a városi házakról, mert az valami elképesztően ö, fantasztikus számomra, hogy, hogy ezen a pár négyzetméteren két világklassz is nőtt fel, mint Puskás Ferenc és Bozsik József. Emellett még volt ö, ö, számtalan játékos, aki eljutott az mb egyig, ig ahogy a, a, az Istvánról, Bozsik Istvánról eljutott. Ahogy beszéltünk, a, a testvérei is eljutottak MB2-es szintig, de ott voltak még a cserjésék, ugye a cserjés bajnokságot nyert a, a, a, a Honvéddal, és volt neki egy testvére a József, aki szintén a, a, még a Bozsik Józseffel is játszott együtt a, a 50-es évek végén, 60-as évek elején. Vagy, a vagy ott voltak az ulicskáék, és akkor még nem említettem a Füzesit vagy Fürstöt, aki, aki szintén ott lakott, csak ugye ő a, a háborúban meghalt. Úgyhogy ez, ez valami, én szerintem ez világcsúcs, Tehát ilyet nem tudok elképzelni, hogy, hogy ennyi, ennyi neves labdarúgó összejön ezen a pár négyzetméteren. Hát én ezt csak oda tudom visszavezetni, amit pedzegettünk itt egy korábbi mondatnál vagy témakörnél hogy ugye a foci volt az egyetlen igazi szórakozás. Oké, és, de mindenkinek és, ez volt, és, igen. és a, a, mit tudom én, húsz kilométerre is, de ott nem született ennyi. Hát, Most figyelj, akkor építsünk, építsünk erre rá egy, egy elképzelést. Hát lehet, hogy a, az öcsi meg a cucu, mozdulatait próbálták ellestni, és ezáltal, <gül> ezáltal mindenki, igen. mindenki még jobb lett. Jó, de az ős és a cucu de... honnan lesték el? <gül> hát ez, ez jó kérdés, visszavezetjük, igen, visszavezetjük. Vagy akár nevezhetjük az első modern akadémiának is, hiszen ez zárt térben <gül> nagyon akadémia. együtt nőtt föl, igen. és lettek a, hát ugye Nándi bácsnak, Szűcs Nándi bácsnak igazából nem nagyon kellett mit csinálnia, mint át Ugye Úgy, ahogy mondtad, igen, ki kellett menni a Grundre, és akkor te, te, te, gyertek a kacba. É, hát körülbelül ennyi volt akkor igen a tehetség gondozóknak vagy a megfigyelőknek a szerepe. Hát nagyon köszönjük Péter, hogy eljöttél és ennyi mindent meséltél édesapádról, és nagyon remélem, hogy olyan dolgokat is megtudtak itt a hallgatók, amik, amik annyira nem voltak köztudottak esetleg, hogy akár milyen ember volt, milyen apa volt, milyen, milyen figura volt azon a képen kívül, amit mindenki ismer, hogy hányszoros bajnok válogatott, mekkora labdarúgó. És nagyon bízom benne, hogy a, itt a futballházban minél többen megnézitek majd a tárlatot. Hétfőnként és csütörtökönként nyitva leszünk, ugye 27-én nyílik, tehát onnantól. Ez a tárlat fél évig lesz itt a futballházban. Hétfőn és csütörtökön általában lesz olyan ember is, aki akár az egyes kiállított tárgyak szintjéig el tud mesélni mindent, hogyha valakit érdekelne nyugodtan gyertek el és nézzétek meg, hát valamint a, a többi kísérő rendezvényt is ajánljuk mindenki figyelmébe. Szerintem ez a napi sajtóból ez hamarosan ki fog derülni, és hát még egyszer köszönjük Péter, hogy eljöttél, és ennyi minden Én meg. köszönöm nektek a meghívást, örömmel tettem. Köszönjük, köszönjük szépen. Sziasztok.